Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli'ala Muhammad wa alihi sallallahu alaihi sallam. Alhamdulillah, hari ini kita sambung kembali pencerahan tajwid. Kali ini pada ayat yang kedua, surah Al-Humazah. Muka surat 601. A'udzubillahimina syaitan rajim. Alladhi jama'a. Al-Ladhi. Perhatikan Hamzah Wasall itu bertemu dengan Lam. Apabila Hamzah Wasall bertemu dengan Lam. Bacaan otomatik baris di atas. Sama ada ia ha, Alif Lam Syamsiah atau Alif Lam qamariah. Ia dibaca dengan baris di atas. Ini bacaan pada kalimahnya. Jika berada di permulaan ayat atau di, di, di, di permulaan bacaan. Ya. Bacaan dimulakan dengan baris di atas. Apabila Hamzah wassal iaitu alif yang ada sod separuh tu. Atau kepala sod bertemu dengan Hamzah wassal. Atau bertemu dengan lam. Atau dipanggil alif lam. Ta'rif. Bacaan dibat, dimulakan dengan baris di atas. Baik. Perhatikan di sini. Um, kita baca al. Tapi bukan pada lam yang bertanda mati. Sebaliknya pada uh, lam kedua yang jatuh huruf ketiga bertajdid. Maka ia ialah alif lam syamsiah. At-ta'idgham syamsi bil ghunnah alladhi zayiluhu min asli dibaca dengan eh, dua harakat mad asli atau namanya mad tabii kemudian jamaa jama'a Empat-empat dibaca tipis ja makhrajnya di tengah-tengah lidah kemudian ma huruf bibir ma dibaca lembut ma bukan ma tapi ma ya Kemudian A juga dibaca tipis. Bukan A tapi A. Lebarkan mulut seolah-olah senyum. Kemudian ma duharakat. Merasri sekali lagi. Ma Kemudian lam alif dua di atas lan. Baris dua di atas. Uh, Tanwin bertemu dengan waw. Hukum uh, idram. Birunah naqis. Lam alif dua di atas lan. Bertemu dengan waw ma la wa idgham uh, naqis atau idgham al-gunnah naqis idgham ini melibatkan nun mati atau tanwin yang bertemu dengan waw atau ya ia tiada tanda tasydid padanya kerana ia bersifat kurang sempurna atau tidak sempurna kenapa dikatakan tidak sempurna kerana Uh, bunyi nun mati bunyi tanwin masih tersisa masih berbaki ia tidak lenyap sepenuhnya ia tidak lenyap sepenuhnya ia masuk dengan secara tidak sempurna sebab itu pada huruf waw dan ya tiada simbol tasydid berbeza dengan apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan lam ra yang mendatangkan hukum idgham bila ghunnah dan nun mim yang mendatangkan hukum ma'al ghunnah atau bi Namun keempat empat huruf itu terdapat timbul tashdik yang bermaksud ia masuk secara sempurna. Dipanggil juga sebagai idram kamil. Atau idram bila gunah kamil dan idram ma'al gunah kamil. Di sini idram ma'al gunah naqis kerana masuk dengan tidak sempurna. Kemudian dengung dua rakat. Bawalah dengung ke hidung. ya. Kaitkan dengung mesti kaitkan dengan satu anggota pada diri kita iaitu hidung. Ma lawa. Tidak cukup dibaca dengan ma lawa. Lawa sebaliknya. Lawa. Bawa dengung ke, ke hidung. Baik. Wa addadahu wa ad -da. Huruf dal yang bertasjid itu hilang kalkolahnya. Bila dia, dia bertindih. Wa tipis, a tipis. Wa a, wa addada. Wa addada. Letak makhras huruf dal. Pada tempat yang betul iaitu di hu hujung lidah bagi ke hujung gigi pangkal gigi atas. Makhras huruf dan hujung lidah pangkal gigi atas. Mengenai sebahagian gigi dan gusi. Untuk makhras ini ada tiga huruf yang berhampiran. Ada tiga huruf berada di tempat yang sama. Iaitu huruf ta, huruf dal dan huruf to. Tiga-tiga huruf ini makhrasnya hujung lidah ke pangkal gigi atas mengenai mengenai sebahagian gigi dan dan sedikit gusi begitu da da begitu ya dan ketika menyebut dal itu kalau kita membaca uh, suratul ikhlas dengan menyebut dal yang tepat kita akan menggunakan allad wala lad ahad jika tidak tepat kita akan membaca dengan ahad wala di mana perut lidah uh, menyentuh dari langit. ini tidak tepat Mestilah pada huruf dal hujung lidah pangkal gigi atas ad ad ud ad dam id udu begitu. Jadi perhatikan wahad wahad jika dibaca wosal jika dibaca sambung jika dibaca terus pada ayatnya berbunyi wahad hu dibaca hudi dua perkata jika dibaca terus pada ayatnya. Maknanya, jika dibaca eh, manakala jika dia terus atau sambung dengan ayat selepasnya bertemulah ia dengan hak itu berlakulah hukum euh, berlakulah hukum masilah qasirah jika dibaca wasal <tuh>. wa 'addadahu yahsabu jika dibaca wasal wa 'addadahu yahsabu jika dibaca waqaf bacaan terhenti kepada hak domir sahaja tidak menggunakan uh, huruf waw silah atau waw kecil mat tersebut. Ya, Dibaca pada hak domir saja. Wa'addadah dah, hak ialah uh, hamas. Hukum hamas. Melepaskan nafas. Wa'addadah, wa'addadah. Dan jika dibaca wasal, wasal artinya sambung atau terus. Dibaca dengan dua harakat. Berlakulah hukum maksilah kasirah. وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُوا وَعَدَّدَهُ dua rakat يَحْسَبُوا ini bermakna secara tidak langsung maksilah qasirah ini berlaku pada bacaan wasal sahaja jika tidak dibaca wasal maka bacaan akan terhenti pada hak domir tersebut أَعُوْزُ بِاللَّهِ مَنَا شَيْطَانِ الرَّجِيمِ أَلَّذِي جَمَعْ مَالًا وَعَدَّدَهُ yang jemaah <Sul'mat> ma la wa addada sura qulahu azim alhamdulillah mudah-mudahan dengan pencerahan tersebut akan dapat memberi kefahaman bagaimana mendapatkan sebutan dan makhraj huruf yang betul berserta dengan sifat huruf dan hukum-hukum tajwid yang berkaitan semoga bermanfaat untuk semua wallahu alam